Nya ord! Lott, lotten, lotter. Om, tur, turen. Vinner, vann, vunnit. Småningom, så småningom. Nästan. Säker, säkert, säkra. Säker på. Miljon. Miljonen. Miljoner. Aktie. Aktien. Aktier. Sätter in pengar på banken. Bank. Banken. Banker. Jord. Jorden. Jordar. Videoanläggning. Videoanläggningen. Videoanläggningar. Dragning. Dragningen. Dragningar Vinst Vinsten Vinster Storvinst Storvinsten Storvinster Besviken Besviket Besvikna Startar Startade Startat Egen Eget Egna Designfirma Designfirman, designfirmor, firma, firman, firmor, aldrig, använder, använde, använt, gullig, gulligt, gulliga, problem, problemet, problem, lånar, lånade, Lånat. Månadspengar. Kvar.